і, зосередивши зір і увагу, оглядівся. його прийняв невисловний наплив почуття, і він ледве стримався від якогось безмовного ридання всією пораненою душею. Принімів і застиг, не відводячи очей від вигляду довготривалої муки на границях спроможності витерплювати її. Побівав настрій такого горя, незглибимого і неосяжного, що здавалося цілий світ уявими людині і все існуюче життя. Назавжди і невідворотно пройняте хвилями його і незнаною промінністю зміниться враз, сприймаючи відображення звідси. І, здається, можна застигнути тут навіки всвідчення, мов постать з каменю про подію, для якої немає міри ні людської, ні ангельської, якої ніхто не може ні змінити, спиняючи, ні забути. Відчув глядач притишені кроки за собою, знав той єпископ. Стареча спинився і мовчить, і так довго. До нього звертається Олег. Чому люди, навіть віруючи, тепер мало і то переважно тільки у праздники, згадують, що сталося в час розп'яття, коли від нього все стало інше? Мало... Зовсім мало повторює старі, а я гадаю, мусять мислителі повну історію всякого буття ділити на дві частини до Голготи і після неї, обраховуючи наслідки її. Вона ж бо сказати можу, стала в зміст вічності. Так, всієї вічності, всього, що зберігається, і стала зосереджені її. Відбулася найсуттєвіша зміна всієї земнонебесності, відзначена в одному останньому. І найзначнішому слові, почутому на всесвіті, в слові з розп'яття звершилось. Подвиг Бога чоловіка вирішив долю для неба і землі. А наслідки плодив порятунки призабуто в нас. Чим здебільшого займаємося, а тим, скільки. Такий-то окаянець, оздоблений імператорськими блискучками або царськими чи полководчиськими, повів на погибель вишколених людей? І скільки погубив люду з сторони другого окаянця? Ну, бувають різні варіації подібних справ, часом виправдані. З героями дійсними, але суттю однакові. На спільний зразок, одну біду перекривати другою, навіть погіршуючи. Бо скрізь густіє сліпота духовна, в ній закривається мрякою кожна правда життєва. Хочу спитати, – побрав зупинку старого Олег, – що змінилося, як в самій істотності існуючого, під пливом звідси, з розп'яття? Трудно визначити в короткій мові, – відповів по зупинці знову старик. Сама природа має в собі здатність, якусь надто для нас таємничу, сприймати наказ її творця і відкликатися послухом. От хоч і в випадку, коли Христос повелів грозі перестати і розбурханому морю, вспокоїтися. В час смерти на Голготі відбулася в природі зміна супроти заведеного світопорядку. Навіть сяйво сонця при і наступила нічна темрява в середині дня. Небозвід віддався громовизною, коли на землі від землетрусних нападів розкололися скелі, і навіть мертві останки похованих праведників ожили знову з'явитися в світ і свідчити про Господа всіх. Повністю космос прийнявся в зміни через весь склад. Найголовніша річ – стара отрута гріха влита в природність – від Богопротивенства противенства перших людей і примножена безлічю переступів з нащадства, вона підпала під огонь. Божествення огонь перепалюватись. Якою властивістю, з чого? допитується Олег. А з того якраз що розгорілося від Божественного страждання? Сказано нам, Отець Ісусі, і він в отці. Так само. Знаймо про Дух Святий, і тому страждання розп'ятого на Голготі відбулося, як для всієї Пресвятої Тройці, заради всіх на землі. Таємний відсвіт події пройняв існуючі світи і змінив назавжди.